Помер. Усміхаючись, тихо і мирно. Поховали старого на покинутому кладовищі. Він так хотів. Касандра посадили на його могилі квіти. Бабця Зимислава спекла свіжі булки. Червоні мурашки облюбували собі цю місцину і лазили по надгробку мільйонами і мільярдами і сонце навіть за похмурої погоди сіяло свої краплини на дерев'яний високий хрест. Це була перша смерть у Міленчиному житті. Її сповнювали сумні і важкі, але водночас дуже величні відчуття. Відтоді вона ніколи більше не бачила оця лавра – але іноді сиділа в костюлі і розмовляла з ним, не зводячи очей з кольорових плям на підлозі, і слухала орган. І вдихала на повні груди запах ладану, який найбільше нагадував їй про старого, лагідного янгола із синіми очима і доброю усмішкою. Там, на покинутому кладовищі, Мілина й познайомилася з Руженою. Про цю дівчину багато говорили. Про її одяг, про її відлюдькуватість, про хвору уяву. Вона й справді дивно одягалась. Але Наркіз завжди розхвалював це її вміння. Цецилія теж захищала дівчинку. Бабця Замислава жаліла, а Мілина мріяла з нею познайомитися, бо всі діти чомусь сахалися ружени, можливо, через її незрозумілу любов до старого цвинтаря. «Вона їсть мертвяків», – розповідала Мілені руда товстунка. «Вона взагалі відьма, її спалити б або втопити». Тільки так можна знищити відьму. Всі діти на знак згоди хитали головами, а Мілена, знизивши плечима, йшла геть. Дурні, бездушні діти. Вони огидно брешуть про інших і ще й хочуть потім жорстоко вбити тих інших через власну брехню. І ось Міленчина мрія здійснилася. Одного теплого, але захмареного ранку, її потягло порозмовляти з отцем Лавром. Навіть у костюлі не вдалося зробити це. Запах ладину був слабкий, плями на підлозі зовсім зникли, вологий холод пробирав до кісток. І Мілина пішла на цвинтар. Тільки тут, побачивши червоних мурашок, які... Копошилася на пагорбку, огорненому буйною рослинністю, відчула полегшення. Вона сіла на траву, підібгавши під себе ноги, і схилила голову набік. Повітря було таке гаряче й густе, як ніколи. Напевне, буде гроза, отче Лавре, подумала вона. Буде міленько. Така тепла й гарна. Ти ще таких не бачила. А я вже не побачу. Шкода. Але не занадто. Тут теж гарні грози. Міленко, я вже звик до них. Уже навіть не захотів би назад повертатися. Взагалі не захотів би. Що мені там робити? От тобі ще цікаво. Наприклад, ти не бачила ніколи такої грози, яка невдовзі почнеться, і багато чого не бачила. А я, я вже все бачив. Уже не цікаво, відповів отець Лавр. А у вас на могилі живуть червоні мурашки, подумала Мілина. А які ж вони, ці червоні мурашки? Я вже майже забу, зітхнув отець Лавр.